Духовно відроджується, наче фенікс попелу. Споглядальність предметових настанов мотивується кульчицьким зокрема і недорозвитком на Україні широких соціальних об'єднань типу спілок з визначеною метою, на досягнення якої мобілізується розумово вольова компонента душі справді. Тут переживають так звані спільноти почуття, що виступають серйозним чинником становлення психіки українця, відомого своїм індивідуалізмом. І справа тут не просто в селянській структурі української нації, як зазначає автор. Росіяни мають теж селянську структуру, але докорінно іншу. Відповідно до неї, в їхній суспільній свідомості домінує колективістська психологія спілки. Здається, феномен українських спільнот можна пояснити у такий спосіб. На певних етапах Славетна Київська Русь, Козацька Республіка, соціальний розвиток України мав доволі високі темпи. Цьому сприяли природні умови та вдали географічне розташування – Згадаймо хоча б великий шлях від барягів до греків. Це дало змогу нашим предкам повністю відійти від історично-початкової форми цілепокладання, як колективного, цілепокладання первісного роду, де мета виступає спільною потребою, безпосереднім інтересом, що не мають чіткого визначення, обґрунтування та усвідомлення. Вона має безпосередньо суспільний характер – тобто є метою спілки. Із розподілом праці, а отже й виникненням класового суспільства, відбувається розрив безпосереднього зв'язку людини з природою і іншими людьми. Це стає об'єктивною передумовою виникнення у різних індивідів свого змісту свідомості на підставі особистої здатності до уявлення і появи власних репродуктивних образів. Саме так створюється психологічна можливість самостійного цілепокладання, тобто домагання мети, неприступної для прямого сприйняття чужою свідомістю. Виникає індивідуальна особиста форма цілепокладання, якій відповідає суб'єкт особистість. І з ним ми й маємо здавніх-давен справу на Україні, тоді як у Росії ще й досі значною мірою продукується традиційний суб'єкт з притаманними йому колективними формами цілепокладання. Варто зазначити, що індивідуальна форма цілепокладання не перекреслює соціально-комунікативних підвалин останнього. Вони – в інтеріоризованому вигляді зберігаються як співвідношення психічних феноменів особистості. Модифікація цілепокладання полягає в тому, що з неусвідомленого соціально-онтологічного фактора воно стає цілком усвідомленим чинником людської життєдіяльності як у духовній, так і в практичній сферах, чинником, що, зберігаючи власну соціально-комунікативну природу, має свій онтологічний і гносеологічний аспекти. Але повернімося до предмета нашого аналізу. Українські спільноти, з якими сполучається індивідуалізм і, відповідно, особисте цілепокладання, не тільки не перекреслюють, а навіть підсилюють активну предметову діяльність бо вони передбачають свідоме ціле покладання і ціле реалізацію, а отже і повну особисту відповідальність за отримані наслідки. Обмеженість відповідної діяльності інтересами малого гурту в рамках нормального громадянського суспільства лише удавана, бо через соціально-комунікативні підвалини Особисте цілепокладання працює не лише на особистість, але й на соціум. Якісна праця об'єктивна через систему ринкових відносин збагачує, як відомо, усе суспільство. Проте українець століттями не мав власної держави.